Allahumma alamin Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah yeah. wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah apa kamu dengar? Maka kamu dengar ilmuNulislamu. Yang hendak suka kau, apa kamu dengar? Kau dapat menghadapi siapa? Bahkan kamu hendak sejajar, berusaha minum air jangan ketiak bungsa. Kataku, bela diri nasrulillah. Ilmu maha kenari, maha ribat. Yang hendak dinaikkan, apa Biarlah Allah meluluhkan orang ini yang warisulahum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Allah tak pernah dikecualikan. Wahai orang yang dihuni Muhammadin shallallahu alaihi wasallam, Mashallah mudah sahabat. Bagaimana kita dan kita, memberikan penyempatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kita al atau Hawiyah yang diperasalikan dengan Abu Ja'afat al Hawi Merahimu'ahu Wa Ta'ala Padahal pertemuan rahimah disebutkan oleh beliau tentang akidah qidah Ahlu Sunawar Jamah untuk mengimani adanya syafat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian juga kepada beberapa dari makhluknya seperti para malaikat Demikian juga orang-orang beriman dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala memerintah memberikan syafaat. Dan syafaat ini diingkari oleh para sahabat ri. Kau Demikian juga yang lainnya dari huruf Ada Ataupun orang-orang yang beriman Mereka beriman Tentang syabat ini Di antara ada Yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW Ketika mereka manusia Dalam keadaan Di Padang Masya Dalam keadaan sangat sulit Mereka mendatangi Nabi Adam AS Kemudian mendatangi Nabi Nuh Demikian juga para Nabi yang lain, mereka diakadir ya, Mereka meminta ulu tidak mampu Dan mereka ingat terhadap usia yang mereka lakukan. Walaupun Allah telah mengambuni mereka para Nabi Al-Ibu Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad Semura al-Ibu Kemudian orang berikan syabat Demikian juga syabat Seseorang yang dia itu Meninggal kemudian disolatkan 40 orang dari orang-orang Al-Tawheed di Yang lain disebutkan seratus orang dari Allah Tauhid Atau seratus orang dari kaum Umi Mereka mengumpulkan syafat dengan izin Allah SWT Demikian juga bermasalah yang lain yang telah selesai kita membahas Demikian juga sebelumnya disebutkan Di antara akibda khusus nawar jamah berimani adanya Awd telaga Nabi SAW orang siapa meminumnya tidak pernah haus nama-lamanya dan haus itu di pada mahsyar disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa pertama kali yang meminum air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang ahli Yaman yaitu biar orang, -orang Ahlul Yaman kemudian juga disebutkan dalam akidah alusna war jamaah bahwa air itu adalah kalamullah dan bukan makhluk Demikian juga keimanan Ahlus Sunnah Wal Jamaah tentang Ismail. Tetapi semoga elseram. Dan beliau menyebutkan di awal-awal hadari perubahan aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah ala madhab muawhidilah. Beliau sudah menyebutkan di awal ini adalah penyebutan penjelasan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah di atas madhab muawahidilah. Di atas madhab anu bidah di agama ini yaitu Abu Hanifah, Anumad bin Sabit al-Ubay. Hilal akhirnya, sudah lewat pembahasannya. Berikut yang akan kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Al Imam At-Thahawi rahimahullah taala qala rahimahullah taala wal misal allazi akhadha ta Allahu ta'ala min Adam wa dzurriyyatihi hafun sesungguhnya so, misal misal yakni ikatan began di di niha ya. misal sendiri secara bahasa yaitu habl au tali ataupun ikatan yang mengikat al asir tawanan ataupun jabah binatang. Unta oh, misalnya secara bahasa. Kebesok secara syariat yaitu aqdun mu'aqad bi wa ahd. Ikatan yang kuat. Dengan sumah, dengan sumpah, dijamin, buah, ahad, demikian juga sumpah, jaminan. Ini mesak, yaitu perjanjian. Perjanjian yang Allah Swt telah ambil dari Nabi Adam dan keturunannya itu adalah hak, tetapi benar. Ini Allah Swt telah mengambil perjanjian kepada Nabi Adam, demikian juga keturunannya. <tuh> yang disebut oleh Alimam Ibn Abdul Is di isyarah beliau terhadap akhirnya atau akhirnya ini beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini <tuh> dan itu berhubungan dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Arab ayat yang ke-172 ayat <tuh> yang ke-172 Mudah-mudahan. Wajah Allah kami bani Adamah min dhuhr him duriyat ala kusim ala sabil rofiqum. Allu bala syahidna. Anda pula yang meriak wah inakuna anhada gok ini. Ini di diantara dalil yang Allah sebutkan dalam Alquran tentang masalah ini tentang masalah misal dan misal itu adalah janji yang kuat tadi. Disebutkan. Di surah Al-Araf ayat yang ke 112, Wa'idah pada Robu'ga ketika Robmu, yani Allah swt mengambil dari bani Adam min Duhur, Duhur yaitu tulang belakang, tulang punggung, tulang belakang dari tulang belakang mereka, Zuriyatahum, keturunan mereka. Yang Disebutkan di sini beberapa hadis menyebutkan tentang tafsir ayat ini, yani Allah swt mengambil dari bani Adam. Ya mengambil dari belakang punggung mereka. Zuriatahum keturunan keturunan mereka. Jadi Allah Subhanahu Wataala mengeluarkan dari keturunan Bani Adam, demikian disebutkan. Ya oleh alimah Al bapinya Abdul Aziz disebutkan. Yubiru Subhanahu Anhu Istaghrojal. Zuriatah Bani Adam min aslabihim. Jelas sekali di sini sekolah beliau. Allah subhanahuwataala mengkabarkan sesungguhnya Allah subhanahuwataala mengeluarkan keturunan Bani Adam min as dari tulang punggung mereka, tulang punggung ini tulang belakang di belakang ini, ya itu dikeluarkan oleh Allah subhanahuwataala sebelum mereka semua diciptakan. Ini mana ya? Paham? Ini sebelum mereka itu diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan-keturunan dari Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Ya di belakang tulang-tulang belakang mereka ini. <tuh> ini mana? wa'id'ahu itakhadru bika min Bani Adam min duhurim dzurriyahum wa asyhaduhum 'ala amfusim. kemudian Allah menyebutkan berikutnya wa asyhaduhum 'ala amfusim. dan Allah menyaksikan mereka di hadapan mereka sendiri halastu birobikum tidakkah aku rab kalian tidakkah aku sesembahan kalian qalu balal mereka mengatakan bahkan Ini maknanya iya engkau adalah rab kami jadi sebelum kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sekarang berupa jasad dan sebagainya maka sebelumnya itu Allah SWT mengeluarkan dari tulang belakang keturunan keturunan Nabi Adam AS ya dikeluarkan mereka itu semua kemudian mereka bersaksi atas permasalahan ini, bahwa sungguhnya Allah SWT itu adalah rob mereka inilah yang beliau sebutkan ya Imam Atta Hawi di Matan ini, wal-misak dan perjanjian yang Allah telah ambil, perjanjian ini dari Nabi Adam dan keturunannya adalah benar. Sebelum kita sekarang ini ada di muka bumi ini, dulu kita pernah dipersembahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini juga para ulama menyebutkan bahawa ini diantara dalil juga dan itu Insyaallah roji dan bahkan selain mengatakan isyimak para ulama bahwa ruh itu lebih dulu daripada jasad sekarang ini. Jadi ruh itu nanti ya yang kemudian bergabung dengan jasad sekarang ini ketika kita di dunia ini. Dan dulu ruh itu sudah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Roh. Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang menciptakan, memberikan rezeki dan sebagainya. Paham? Permasalahan ini adalah kita meyakini dan itu adalah benar. Walmisaqalladzi aqathahu Allah taala min Adam wa Buat diri hati itu adalah benar. Ini diantara kita bersama-sama. Kita meyakini bahawa dulu pernah kita semua itu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wataala bahwa Allah Subhanahu Wataala itu adalah apa? Rau kita semua. Kemudian disebutkan kalau bila mereka mengatakan bahkan kami bersaksi anta kulu yaumal jiamah ina kunaan hada qawilin. Ini sebagai alasan sebagai iaitu. Yani, Bukti supaya tidak mengatakan kalimat ini Antakulu Untuk kemudian kalian mengatakan Pada hari kiamat Inna kunasungunya kami Anha da gawabilin Terhadap permasalahan ini Terhadap persaksaan ini kami sudah lalai Ini Supaya tidak ada alasan lagi Ini demikian Dan disini ada Lanjutan dari ayat tersebut Antakulu yang menggama Inna kuna anha da gawabilin Allah eh, taala inna maashrof abbaunaminkubul wa kunna dunia tamibadim apa tuh diguna bimah faalan muktilun. Dari ayat inilah kemudian diambil aqidah ini, bahwa perjanjian yang Allah telah ambil dari nabi Adam demikian juga keturunannya itu adalah benar. Kemudian boleh menyebutkan, ya, di samping dari ayat ini tadi yang jelas sekali menunjukkan permasalahan ini, walaupun Para ulama terjadi perselisian tentang masalah ini hilaf yang besar. Itu ada dua pendapat yang kuat ya. tentang makna wa ya. shadoom alang fusim ini. Persaksian masalah ini. Demikian juga nanti tentang permasalahan hadis-hadis yang berkaitan padanya. Disebutkan oleh alimah M. W. Ismailan ada. Wakat wara dan ahadis fi'ah di suriah min sul bi adam alaihissalam dan telah tersebutkan di dalam hadis-hadis tentang pengambilan dari keturunan nabi adam dari tulang belakang mereka ini hadis-hadis yang menyebutkannya watamizurum il asabil yamin wa il asabil sima dan mereka sudah terpisahkan. Siapa itu Asabul Yamin? Siapa itu yang masuk ke dalam surga? Golongan kanan. Wa ilaa sabi demikian juga kepada golongan kiri. Allah telah pisahkan mereka. Paham? Jadi di sini juga berkaitan dengan masalah takdir. Bahawa Allah swt telah menentukan permasalahan ini. Allah swt telah menentukan siapa yang dia itu masuk surga, demikian juga siapa yang dia itu masuk ke dalam neraka. di antaranya ini di antara hadis yang paling sahih Disebut oleh Al Imam Ibnu Abi Izra'il Ada di sini disebutkan apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis at-Thuru bin Abbas radhiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan innallaha ahadul misad disebutkan ya sudah mengatakan bahwa di sini mauquf ucapan at-Thuru bin Abbas tetapi itu hukumnya adalah hukum marfu' Ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin perkara goib ini muncul dari pikiran Abdullah bin Abbas. Ya, ini adalah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua oleh Syarifani, si ya sahih. Bahwa ini adalah berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Ya, kalau itu berkaitan dengan tafsir Al-Quran maka itu hukumnya hukum marfuq seperti ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Bahwa itu ada penguat juga, ada hadis-hadis yang menyebutkan datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagian sobat yang lain itu, oleh karena itu hadis ini dihukumi marfo seperti hukum dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, In Allaha Qadar Min Dohri Adam Alaihissalam. Sungguhnya Allah mengambil janji dari punggung Nabi Adam Alaihissalam. Bin Nakman, sebutkan Nakman ini suatu tempat. Ya tempat namanya Nakman. Yaum Aroba di hari Aroba. Ba'akroja min sulbihi maka Allah keluarkan dari tulang belakang Nabi Adam. Kulladuriah daro'ahah setiap keturunan yang daro'ah ini kullakahah Allah Subhanahuwataala ciptakan Allah mengeluarkan dari tulang belakang Nabi Adam alaihissalam kulla yang tadi disebutkan dari keturunan ya dari bani Adam dikeluarkan. Disebutkan disitu hadis-hadis juga ini bapakan. Jadi sebagaimana sebagaimana menyebutkan walaupun dibicarakan seperti apa jadi dikeluarkannya ya eh roh-rohnya atau sebagian dalam bentuk zar ini suatu yang sangat kecil sekali dikeluarkan dari punggungnya itu pertar goib dikeluarkan dari punggungnya Nabi Adam itu ya roh-roh sebagaimana menyebutkan dalam bentuk tadi suatu yang sangat kecil sekali seperti biji atom atau biji sawi atau bahkan kacang yang sangat kecil itu dari punggungnya itu semua dari keturunan Nabi Adam as di keluarkan dari tulang belakangnya itu, bam. Kemudian diambil persaksian tadi disebutkan. Demikian. Ini dikeluarkan, bam roja min sul dihidari tulang belakangnya itu. Setiap keturunan Nabi Adam as garaha yang los wanatala ciptakan. Ini termasuk aqidah harus menjelaskan. Yaitu apa dikeluarkan di situ? Ya dari tulang punggung Nabi Adam, dalam ayat tadi, sebenarnya dari keturunan Nabi Adam, ya, ruh roh dari keturunannya itu, dalam bentuk apa? Dalam surah, dalam bentuk tadi, suatu yang sangat kecil-kecil tadi, keluarkan semuanya, sampai nanti hari kiamat, semuanya yang yang Allah Swt telah ciptakan itu di keluaran, di situ. Kemudian disukan oleh Nabi Salam di sini, fana sarah hayna kemudian Allah sebarkan. Di depannya Ini di depannya kubulan. Kemudian Allah Subhanahu SWT berbicara kepada mereka ini tadi Sebenarnya mengatakan dalam bentuk roh-roh ini tadi Yang dikeluarkan dari mana? Dari tulang belakang itu Dari tulang belakang Kita tahu tulang belakang ini kan? di disulbi wataraib, Itu disebutkan dalam surat apa-apa ini Maka dikeluarkan di belakang umum itu Dari anak keturunan Nabi Adam AS Maksudnya atau dari anak keturunan Nabi Adam AS ya, kemudian diletakkan di depannya kemudian apa? Allah berbicara kepada mereka, kubulan langsung berhadapan wala kemudian berkata alas tu fi rupi kum tindaka aku roh kalian walaubalah mereka mengatakan bahkan ya iya, aku adalah roh kami syahidna jadi kami bersaksi, ila akhir ayat, sampai akhir ayat itu, ya paham? Jadi dulu kita ya, Itu pernah bersaksi Di hadapan Allah SWT tentang masalah ini. <tuh> Walaupun sebagian menyebutkan tentang tafsir ayat ini Dengan tafsir yang lain, tapi yang benar adalah yang ini tadi Itu yang dipegang oleh Syekh Muhammad As-Singgiti Rasulullah As-Singglabani, demikian juga Yang lainnya <tuh> Apalagi hadis ini tadi Sudah menyebutkan secara jelas. Kemudian juga disebutkan beberapa hadis yang beliau bawakan di sini. Hmm. Ini dapat yang sahih saja. Di antara hadis yang sahih adalah yang dikeluarkan oleh Al Imam At-Tirmidzi rahimahullah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasul." Sallallahu alaihi wasallam Lama aku lakukan Adam. Ketika Allah Subhanahu Wataala mencintai Nabi Adam, masalah Taufanu, Allah mengusap punggungnya. Ya, di sini sebutkan adalah di dalam Saya Sehobir beliau menceritakan di tersebut dalam Sahih Al Musnad. Pasabatul Amin dohrih pula nasma. Maka terjatuh dari punggung Nabi Adam as setiap nasamah Ya, setiap keturunan-keturunan. Na sa'at na samaida wa an-nafs aruh, ar ruh dan jiwa. Ya, berarti keluar. Terjatuh di situ ruh-ruh. Ya, dari keturunan Nabi Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung dari Nabi Adam kemudian jatuh di punggung Nabi Adam alaihi setiap ruh ataupun jiwa. Wa khaliquha. Dan dia Allah SWT yang menciptakannya Min duriyatihi dari keturunan Nabi Adam ila yawil ki'amah Sampai rakyamah, paham? Jadi ini perkara ayu goib, kita harus mengimani Ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam Alihissalam, kemudian Allah mengusap Ya, punggung Nabi Adam, kemudian terjatuh Di situ, peruh-peruh Dari keturunan Nabi Adam Alihissalam <tuh> Dari keturunan, dari mulai sejak Anak Nabi Adam pertama kali Sampai nanti hari kiamat Ada kita disitu juga Allah Allah Wa baina a'inai Kul insan Dan Allah menjadikan Di antara Dua mata setiap manusia itu Minum dari mereka Wabisan minur Wabis disebutkan yaitu seperti suatu yang Menyala Al-barik wal Ini cahaya Kilatan di antara dua mata dari Bani Adam ini, ya, di situ ada kilatan, cahaya. Sume'arohum ala Adam. Kemudian Allah Subhanahuwataala menampakkannya kepada Nabi Adam. Alisalam. Pakola. Muda Allah mengatakan, muda Nabi Adam mengatakan, Aiyrobi, Manhaula. Ya Allah, Wahyropu. Siapa mereka ini? Pakola, Manhaula, Iduriyatuk. Mereka ini adalah keturunanmu. Berarti ini menunjukkan apa? Bahwa dalam bentuk ini, dari roh-roh tadi yang terjatuh itu tadi, ya kemudian diletakkan di depan Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kemudian Nabi Adam bertanya siapa yang mereka ini? Mereka ini adalah keturunanmu. Para Arjunan minhum. Kemudian Nabi Adam melihat salah seorang dari mereka. Pa ajabahu abisu ma bena enai. Maka dia merasa heran dengan kilatan yang ada di antara dua matanya dari keterangan-keterangan yang sangat banyak itu dari Nabi Adam alaihissalam. Maka di situ ada satu orang yang di itu di antara kedua matanya ada kilatan yang yang tak padanya Nabi Adam. Apa Maka dia mengatakan Nabi Adam. Airoh manhada wairoku. Ai siapa ini? Kaulah ada Rasulul min akhirul umat. Ini adalah laki-laki dari akhir dari umat min dunyatik dari keturunan yuqalu lahu daud namanya Daud ya itu Nabi Daud alaihissalam salam qala rabb kam umruhu makna ketika mengatakan berapa umurnya qala <tuh> situna sanah maka Allah menjawab 60 tahun qala ya rabb zidhu wa Min umri arba'ina sanah tambalah dari umurku 40 tahun. Nabi Adam mengatakan, cuma 60 tahun mungkinan demikian. Tambahkan dari umurku 40 tahun, berarti jadi 100. Ternyata disebutkan fala ma in umur Adam ketika selesai umurnya Nabi Adam, ja'a malul maut, datang malaikat maut. Ya ketika Nabi Adam itu mau mau dicabut nyawanya kan oleh malakul maut kan mungkin Nabi Adam sudah tahu umurnya mungkin sekian-sekian. Ini kok ternyata lebih cepat 40 tahun. Ya. Baulan, awalam yabqa min umri arba 40 Dia mengatakan kepada malaikat maut, tidak akan masih tersisa dari umurku 40 tahun. Dia lupa, mungkin Nabi Adam lupa bahwa umurnya itu dikasihkan kepada Nabi Daud alaihi salamin perkara apa? goib Demikian juga perkara tentang Nabi Musa alaihi salam didatangi oleh malaikat maut kan fa'ru itu. Kemudian Nabi Musa tidak tahu kalau itu malah benar-benar dipukul mukanya kan? Ya, kemudian malaikat ini mendatangi Allah Swt. Sampai kemudian dia diperintah oleh Allah Swt. Mem memukulkan ke mana? Ke kambing itu, misal itu. Dan disebutkan apa yang yang ditutupi oleh tanganmu itu ketika memukul kambing itu atau domba itu? Itulah umurmu dari bulu-bulunya itu. Sampai kemudian disebutkan Nabi Musa pun meninggal. Adapun di sini apa? Ketika datang Malakul Maut kepada Nabi Adam ﷺ ingin mencabut nyawanya, Nabi Adam mungkin ingatnya umurnya adalah tadi umur awalnya. Padahal dia mengatakan ambil dari umurku 40 tahun kepada Muat, ya kan? Nah, ketika dia mau dicabut nyawanya oleh Malakul Maut ya, kemudian dia mengatakan Nabi Adam, tidakkah masih tersisa umurku 40 tahun? Kalau maka Malakul Maut mengatakan awalam. Tuohiha ibnu Kadahut, bukankah Allah telah memberikan kepada anakmu Daud kan demikian? Kalau fajahada maka berkata fajahada maka ini menolak atau yang ini jahat sendiri mungkin membangkang seminshal itu ini karena dia lupakan maka dia pun menolak fajahada itu karena dia menolak keturunannya pun juga menolak juga ini kan sudah diputuskan tadi. Wanasi Adam, wanasiat duriatuh. Nabi Adam lupa, keturunannya juga lupa. Wakhat Adam, wafatat duriatuh. Nabi Adam salah, maka keturunannya pun juga salah. Demikian disebutkan di sini soalnya. Yang menjadi dalil tadi adalah tadi, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjadikan dari punggungnya Nabi Adam itu, ruh-ruh yang kemudian terjatuh, ya, kemudian tadi disebutkan. Kemudian juga ada disebutkan oleh Imam Ibn Abil Is dalam perkara-perkara goib ini yang berkaitan tentang minta bahwa Allah Subhanahu telah mengambil sumpah kepada kita, telah mengambil janji sebelum kita ini sekarang hidup di sini bahwa itu adalah Pencipta kita memberikan rezeki dan sebagainya. Semua Imam Ahmad, Rasulullah dari hadis Anas bin Malik, hadis ini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Nabi SAW. Allah beliau mengatakan, Yukaluliruul min alinar dikatakan kepada seseorang dari penghuni neraka, Ya makhluknya mahfudarik yamat. Aree talaukan ala kama al ardhin insyaillah. Tidakkah? Bagaimanakah pendapatmu? Kalau sekiranya milikmu itu apa yang di muka bumi dari sesuatu? Kalau umpamanya kamu punya harta atau sesuatu di muka bumi, Aku tamuk tadian, muftadian. Apa kamu akan menjadikannya itu sebagai tebusan? Kaulah, Fayaqul na'am Maka dia mengatakan iya, ya untuk menepus kesalahan dia. Kalau dia mempunyai harta yang banyak di muka bumi akan apa digunakan harta itu untuk menepus kesalahan dia lakukan? Kaulah. Kemudian berkata, Fayaqul Qat Aratu. Yani Allah Swt mengatakan, Qat Mika Ahwan Minalik. Aku telah mengambil, aku telah menginginkan darimu. Yang lebih ringan dari demikian itu, yaitu beribadah kepada Aku, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu Aleka Fitohri Adam, Aku telah mengambil atasmu di punggungnya Nabi Adam. Tadi hadis sehari saya menyebutkan, ya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ketika mencintai Nabi Adam, kemudian beliau, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengusap punggungnya Nabi Adam, kemudian terjatuh di situ ruh-ruh keturunannya, -ruh ya terhadap apa tadi, kemudian diambilkan sumpah tadi. <tidakkah>, ya? Aku Sungguhnya aku telah mengambil Atasmu di punggung Adam Ala tusriq bi syai'ah Untuk kau tidak Menyebutkan aku Dengan suatu pun Pak abaita dan kau menolaknya Ini kau kemudian terjatuh kepada pesirikan Ila tusriq bi syai'ah Kecuali untuk kau Menyebutkan aku dengan suatu Buatkan oleh Makhori dan muslim. Ini juga dalil yang berkaitan dengan masyarakat ini Mundur sukan oleh Alimam Ibn Abil Is, tapi dari kahadis Aqaraidon dan dari hadis-hadis yang lain juga tentang masalah ini. Goluh ada dalam ala an Nubla, ista'raja min sulbihi. Semuanya menunjukkan bahawa semuanya Allah swt telah mengeluarkan keturunan Nabi Adam dari sul apa itu punggungnya, tulang punggungnya itu. Wa man yasaba bainan nar jannah dan Allah membedakan siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Allah sudah tentu Maha tahu. Allah besar. Eh, okay, demikian ya permasalahan ini, hadis yang tadi dibawakan tentang permasalahan ini. Kemudian terjadi perselisihan di antara para ulama <tuh> tentang ayat tadi, wa itakhadha rabbuka bani Adam mintul min zhuhurihim wa ashadahum ala anfusihim dan menyaksikan mereka atas diri mereka sendiri. Jadi yani mereka menyaksikan sendiri di atas mereka sendiri. Tentang ishad di sini apa? Wa yani amal ishad alaihin unad, yakni persaksian atas mereka. Di dalam permasalahan ini ya, maka terjadi perselisian para ulama tentang masalah ini. Ya. Saya tadi juga menyebutkan demikian juga kalau kita melihat di tafsir Al-Ghorib ya. Yang Idris Al-Halim Masyaqibi dan Muhammadan juga beliau menyebutkan di tafsir Ibnu Arabi. Ayat ayat 170. Ayat 172 dua ada dua satu juga. 103. <tuh> <tuh> Samudanya, Allah Taala, ina maafkan kami, abang, sudah pun kabel. Atau kalian mengatakan sesungguhnya bapa-bapa kami yang telah melakukan kesilikan sebelumnya. Waktu Nabi Sulaiman bin dan kami adalah keturunan mereka. Setelahnya, apa tuh Nabi Muhammad alaihissalam? Apakah engkau akan menghancurkan kami dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang batil? <tuh> Bukankah se? Atal Imam Asyikiti R.T. Muhammad bin Amin Asyikiti R.T. Asyikiti suatu negeri ada di Afrika Ya sebab itu jemah beliau itu <tuh> Asya Allah. Waktu itu beliau meninggal sudah bapaknya Tapi bapaknya meninggalkan ada yang sangat banyak Asya Allah Sebab itu jemahnya waktu itu Ibunya benar-benar dia mengurus si ya, Imam Asyikiti di masa kecilnya Bahkan Imam Asyikiti waktu itu dia pertama kali buat syair itu membuat syair itu untuk apa? untuk tapau penakron untuk membuktikan bahwa beliau ini lebih dari teman-temannya itu yang saya sebutkan jadi awalnya tulisan itu untuk dimandang panimande di antara teman-temannya yang lain saya sebutkan dan kemudian pertolongan masalah ini kadang-kadang itu culi ke suara niat-niat seperti itu kan ya kadangnya kalau kita belajar sekitar Opheladis disebutkan nah, dari Aliman Menungkasir ya Mantalab dalaban lah. ilmu, diwiridah berangusel mencari ilmu untuk selain Allah walaunya atau mencari hadis bukan karena Allah mata lah. Ya Ia ni untuk dia mencari ilmu. Baik dalaban ilmu semua ilmu itu akan membimbing dia. Kemudian dilawan niat yang jelek itu. Ya, belum mampu belum mampu, terus cari ilmu. Jangan kemudian aku niat itu kayak pas. aku gak keras, aku nggak mau belajar, jangan dipaksa. Karena ilmu itu akan membimbing dia. Ilmu yang baik kita lubing dia. Tidak mungkin diantara kita, kenapa? Lihatnya kok tidak bisa lurus? Terus belajar Karena ilmu yang baik itu akan memperbaiki dia Waktu demi waktu dan Waktu itu kemudian ibunya mempersiapkan beberapa ontar Ini um, warisan yang banyak Untuk, misalnya, Muhammad Khamilansi Kuti melakukan reklah Menuju Saudi Arabia dan Waktu itu pemikirannya semakin pemikiran yang yang, yang awal Seperti ini Sufi dan sebagainya Demikian juga di ada ada Ethiopia sudah meninggal dunia saja. Punya ibu musyarakah musyrik besar. Juga demikian menghafal matan-matan dulu di kampung halaman yang di syariat Ethiopia, ya. matan-matan sufi dan sebagainya dari bahasa Arab dan sebagainya. Ya, kemudian orang lah ke Saudi Arabia juga sama. Kemudian orang bimbing dia dengan bertunjuk dengan mana cara bertunjuk. Demikian juga, Syaikh Muhammad Ali Haros, ya, beliau membuat tesis yang supaya menjadi doktor waktu itu belajar di ashrad membuat buku ingin membantah seorang-seorang luhtimya -seorang ya telah buku-bukunya ikut imya yang sudah dikumpulkan seperti masyarakat dan sebagainya ternyata apa? ternyata malah menubah dia akhirnya dia malah mengikuti pendapat seorang-seorang luhtimya -seorang awalnya ingin membantah imnuhtimya tapi akhirnya ikut ikutan dengan bimbingan Allah SWT dengan kutujwa Allah SWT saya membuat buku yang ini imnuhtimya salah jadi kita boleh mengetahui kalau beliau seorang ulama alusunan dengan seperti cara beliau terhadap akidah wasitiah dan sebagainya. Muhammad Ali Haros. Demikian juga almarhumah Syekhidi. Maka beliau berperihal menuju kerajaan Saudi Arabia waktu itu. Kemudian beliau mendapat manfaat dan sebagainya, karena yang sudah menjadi bekal dan sebagainya, ilmu dan sebagainya, mudah mendapat petunjuk. Dengan makna. Salamualaikum dan disebutkan Ibn Nubayyum Ramutal waktu itu beliau dalam keadaan bingung ketika waktu itu ada dua majelis di waktu yang bersamaan antara majelisnya Syekh Muhammad Amin Hushing Iti ini dengan Syekh Abdurrahman Asa'adi sama-sama guru beliau kita sudah tahu bahawa lama sekali Syekh Ute Min itu bergurung dihadapan Syekh Abdurrahman Asa'adi Masya Allah sampai itu Syekh Asa'adi itu lah yang membimbingkan untuk kemudian terus menerus di hadapan beliau Maka bapak itu beliau menjadi bingung, karena majlisnya sama, ada majlisnya Imam Syekh Kiti, ada majlisnya Najisnya, iaitu yani Syekh Asadi. Kemudian beliau memilih, karena mungkin sudah biasa dengan Syekh Asadi, memilih eh, Alimah Syekh Kiti, pertama kali semulanya. Ketika beliau masuk di ruangan itu, ya beliau dan pasti seseorang yang di situ seperti orang yang tidak mempunyai ya, iaitu hayat keadaan seorang Alim itu, masyaAllah, sekedarnya. Rambutnya demikian, ya. Demikian juga ulama, -ulama kita dulu. Berapa macam seperti Ali bin Malik al kalau beliau menyampaikan hadis, hadis itu bagaimana? Beliau mandi dulu, kemudian pakai siwak, pakai minyak wangi dulu di atas kusi demikian, dalam keadaan dahiyat yang Kemudian baru menyampaikan hadis sebagai bentuk memuliakan ilmu. Tetapi bagaimana kalau kita perhatikan imam rahmat ta'ala? rantala Menyiapkan hadis yang matai sallahu yang sudah bagi beliau Makan bajunya itu sama anggapun Padahal khulimah itu setelah mengalami mehnah cobaan yang beningan berat Sampai kemudian lepas beliau memuliakan Imam Ahmad Apapun yang Imam Ahmad inginkan dalam hal dunia itu akan diberikan Dan menolak Sampai para orang menyebutkan Ya rimallahu Imam Ahmad Makan dari salah asba'ubu ini sangat mirip dengan salah terdahulu Datang kepada beliau fitnah Maka beliau tolak Demikian juga datang kepada mereka Kepada beliau dunia Maka beliau juga tidak terima Maka demikian Imam Ahmad bagaimana menyebar hadis Dengan badan sujahana Apa yang mudah Maka waktu itu disebutkan Oleh Imam Ibn Qayyul eh, Saya ingin kepada ta'ala Kemudian aku memilih majlisnya Ya Imam Masyid Datang soal gambar seperti itu Lakon nah, sangka dia bukan seorang adik. Kemudian setelah dia, ya mengawali dari majlisnya daripada pembelajarannya dia sampaikan di situ mutiara mutiara apa apa yang sangat banyak dia menunjukkan yang menunjukkan keilmuan beliau. Ini Insyaallah Amin. Amin. Subhanallah. Di antara buktinya ini tafsir al-Walayyin termasuk tafsir ber Quran berQuran juga berkaitan dengan masa usul fikih yang sangat kuat. Demikian juga kalau kita belajar, Fikir, kita belajar Goda, usul fikih ada buku mudah al-usul fikih. Dan yang lain dari bukunya al-Imam Asyik itu namanya. Qul yaqul taqul bi hadhihi al-ayah al-gharibah wajhan min at-tafsir ma'ruman li ulama. Di dalam ayat yang mulia ini ada dua sisi tafsir yang dikenal di antara para ulama, ada dua tafsir. Adhuma sebagian mengatakan salah satu dan keduanya ana ma'na ahdihi dhuriyyat bani adam mizhurih. Ya pengambilan dari keturunan kontrol bani Adam dari Punggung-punggung mereka ini buah ijat kor minhum pada kor, yaitu diwujudkan kurun demi kurun, generasi demi generasi. Demikian. Jadi bukan langsung sekali. Yang tadi kan terlejukan adalah sekali. Jadi Allah Swt mengusahakan di bawah Nabi Adam, kemudian apa? dipersaksikan itu. Semua yang pertama nalar, teringat. Itu yang sahih. Ada pun tafsir pertama tadi. Setiap kurun demi kurun. Demikian kemudian ketika satu turun, ya, kemudian mereka menyaksikan tentang apa, bukti-bukti bahwa -bukti. orang itu adalah yang paling lebih baik, ini tafsir yang pertama kemudian tafsir kedua, beliau mengatakan fa'ala <t Gak> manal wajr al-ahwar bi-ma'nal ayah tetawilah sungguhnya sisi yang lain dari makna yang ini, anta Allah akhraja, jami' duriyati adam min duri aba, fi surah tindur, sungguhnya Allah SWT mengeluarkan semua dari keturunan adam, dari tulang punggung bapak-bapak mereka fi surati dalam bentuk surah zahrur yakni tadi sesuatu yang sangat lembut biji sawi atau biji atau atom atau jadi yani, gandum ini, sesuatu yang sangat lembut sekali semua dari keturunan nabi adam sampai hari kiamat waktu itu menyaksikan ya bahwa allah subhanahu wa taala mengatakan tadi bukankah aku robb kalian mereka mengatakan bahkan paham ya, ini adalah i'rajil ini adalah ya i'rajil Disemak juga oleh Syaikhani si Romo Tala Ta Romo Tala ini dan beliau merancang ini. Adapun pendapat yang tadi Yaitu setiap kurun kemudian kurun berikutnya itu pendapat Imanu Koyi, Imanu Kasyir dan sebagainya Muhtasila dan Abu Mansur Maturudi. Adapun pendapat yang tadi kita rancangkan, <köh> ya itu adalah pendapat Romo Syaikhani, ya. Imam ash Al-Hakami dan sebagainya. Dan Syaikh mengatakan, ya, beliau merasa merasa sedih sekali. Kenapa sampai Umar Bayu demikian suka Umar az memilih pendapat yang sesuai dengan pendapat Muqtazilah? Padahal hadis jelas sekali. Ini menunjukkan apa? Beliau mengatakan di situ. <tuh> <tuh> Pilihannya adalah makhud minhum minarot alimutazila. Ini menyelisihi. Ini imunqoyim demikian juga imunqasir berpendapat seperti ini. Ini menyelisih yang biasa mereka lakukan, menyelisih orang-orang mutazila. Ya, kemudian beliau mengatakan, wahai semua nilai wajah, wahai semua perlindungan itu, ya, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Swt saja. Imunqoyim yang demikian kelasnya seperti ini saja, ini beliau terjatuh kepada kesalahan ini. Ya, imunqoyim yang demikian. Yang ilmunya mendalam itu pun sudah tercantum dalam permasalahan. Seleseih dalam permasalahan, ya jasi yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari keturunan Nabi Adam pada islam. Seleseih yang terorikan tadi pendapat, ya yang kami sebutkan. Kemudian juga di sini ada pembahasan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mencintakan Bani Adam, keturunan Nabi Adam al-Islam dalam badan apa? Dalam badan fitrah Ya ini kita pegang sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu SAW Dan disinggung juga oleh Ayu'ala Bapak Ibu Nabi SAW boleh menyebutkan fa'inna tauhid ar-rububiyah la yahtad ila dalil tauhid ya tawhid bahawa Allah SWT itu yang menciptakan berikan rezeki dan sebagainya itu tidak butuh kepada dalil fa'inna hu idha ulima bil akal anna lembu robban awjadahu sesungguhnya kalau sudah mengetahui secara akal sesungguhnya untuk dia itu ada rob yang menciptakan yang membuat dia yang, mau, yang mewujudkan dia Fa'a ya'budu bihi ayyabuda wairuhu maka bagaimana pantas dia menyembah selain Allah SWT Ini kalau dia sudah tahu bahwa Allah dia menciptakan dengan rezeki dan mengatur alam semesta maka sangat tidak pantas dia menyembah selain Allah SWT wa Ini seperti ucapan diungkapkan di dalam tafsirnya. Demikian juga disebutkan di yakni usul salasah. Al-Khaliqu li asya' wal mustahiqqu lil ibadah. Kan demikian Dia menciptakan ini semua, langit, bumi, Ya, demikian juga bulan dan sebagainya, manusia dan semuanya itu, yang menciptakan ini semua itulah yang pantas untuk diibadahi. Kan demikian. Sudah disebutkan oleh Ibn Abdul Hisn, "Wa kulla ma tafakkara wa tadabbara, maka setiap dia berpikir dan demikian juga memperhatikan istada yaqinan wa tauhidan, maka dia semakin bertambah yakin, demikian juga semakin bertambah tauhidnya." Wa Allah La robba guhiruhu wa la ilaha siwa Ini demikian di dalam hadis Yang diberikan oleh Imam Bukhari Makin juga Imam Muslim Bahwa semua dari Bani Adam diciptakan oleh Allah SWT Dalam keadaan fitrah Jangan dari Imam Bukhari, hadis 1385 Kau lahir Allah SWT Ada sana ada, kau ada sana Ibu Nabi i. Ibnu Abi Daud dan Zuhri An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdurrahman An Nabi Radiyallahu Anhu qala qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kullu maulud yuladu ala fitrah setiap yang dilahirkan maka dia dilahirkan di atas fitrah nanti akan disebutkan mana fitrah itu apa Ba'alahu yuhawidalihi aw yunsiranihi aw yumasi maka bapaklah ini atau kedua orang tua dia, bapak dan ibunya. Yang membuat dia itu menjadi Yahudi atau membuat dia itu Nasrani atau membuat dia itu Majusi. Tidak ada di situ sebutkan ya ee Isalimunani namanya. Isalimunu. Tidak ada di situ apa maka kedua bapaknya yang buat dia itu Islam, tidak ada karena dia memang asalnya Islam. Demikian, negara ya, itu tidak suka bahwa bapaknya buat dia itu Islam Tidak, Karena memang dia itu asalnya Islam. Tama taril bahimah Sebagaimana binatang ternak Tuntajul bahimah Dia melahirkan binatang ternak juga Hal taro fiha jad'ah Apakah kamu melihat dia itu mempunyai jad'ah Mempunyai yani, e, Telinganya itu terpotong Demikian Sebenarnya mengatakan yang dia itu tidak mempunyai e, Tanduk Jadi yani, kalau dia Lahirnya tidak ada tanduknya kan? demikian. Dia asalnya tidak ada tanduknya ini ya, demikian Dalam badan dia selamat Tidak berubah <tuh> Maka dari hadis ini menunjukkan bahawa Setiap yang dilahirkan itu dalam badan fitroh dia Maka kedua orang tuanya lah Buat dia itu Yahudi ataupun Nasrani Atau Majusi Sebagaimana binatang? Ya dia lahir dalam badan selamat Kan demikian ini <tuh> asalnya seperti itu Tidak kemudian dia mempunyai apa Langsung mempunyai tanduk Kan demikian Disebutkan mana fitroh Hmm. Sembari menghajar, tangata alam yuladu alam fitrah dilahirkan di atas fitrah. Waktu itu adalah kesalahan. Filmurat adalah fitrah. Jangan ditulis. Jadi persisian para ulama. Apa maksud fitrah di sini? Ada yang mengatakan, <coughs> pakola yang diantara Muhammad bin Hasan mengatakan, karena hala tawi awal Islam, kau bela antun al alquraid, iaitu di awal Islam. Mananya fitrah itu adalah apa-apa yang diitu di awal Islam sebelum diturunkan kewajiban-kewajiban. Ini makna yang pertama. Mana fitrah adalah awal Islam. Nampaknya ada pula yang mengatakan, doa surat awal adalah muradil fitrah al Islam yang paling terkenal makna betrah itu adalah Islam ya jadi maknanya Islam setiap yang dilahirkan itu dalam badan Islam dan ya, demikian selesai kemudian disebutkan di dalam permasalahan ini lalu bagaimana seseorang yang dia itu meninggal bang, seseorang dia itu meninggal sebelum balik dia meninggal umumnya umur 10 tahun atau dia lahir kemudian beberapa hari meninggal di mana letaknya ini? Ini terjadi perselisian juga. Ya, wah masih bian, how lagu ini semua di sini. Adapun saya anak-anak kecil, maka terjadi perselisian. Bahkan ulama, kalau diman wahadisan, pihak ilmam salah alamwal. Ya, terjadi perselisian dalam permasalahan ini baik ulama terdahulu ataupun yang sekarang ini dengan beberapa pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan sesuai dengan kendakwa subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengikuti bapaknya. Kalau bapaknya musrik, Nasrani, maka dia pun di neraka. Demikian. Ya, jadi bisa ditulis tentang permasalahan orang itu meninggal sebelum balik. Pembelum tahun, atau misalnya itu, sebelum balik. Ya, ada yang mengatakan dia itu sesuai kendakwa subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan sesuai bapaknya. Ada yang mengatakan salisuha anahum yakunu fi bi bersah bina jana benar. Dia di alam bersah antara surga dan neraka. Pendapat yang keempat dia menjadi pembantu komuni surga. Ada yang kelima dia menjadi tanah. Ada yang keenam mengatakan <tuh> bahawa dia dalam neraka. Ada yang ketujuh bahwa dia itu imtihan di cuba. Adapun tentang hadis Bahwa mereka itu nanti dicoba Suruh masuk kepada api, maka ini sahih. Tetapi untuk apa? Untuk orang-orang yang gila, Paham? untuk orang-orang gila, ya demikian juga orang-orang dia -orang itu di perdalaman tidak ada dakwah bapanya atau al-fakroh dan sebagainya Adi yang saya menyebutkan bahawa apa, apa mereka itu nanti, ya diperintah oleh Allah Subhanahu Wataala setelah hari kiamat nanti untuk apa masuk dalam api? Sedang siapa yang taat masuk dalam api itu dimasuk dalam surga, yang tidak taat masuk dalam neraka dari tidak berkaitan dengan masalah kita ini. Kesimpulannya adalah sami ruha yang paling benar ayat 8 annahum fil Mereka dalam surga ya. Dalilnya adalah 15 pokok itu kan. Apa katanya? Disebutkan di hadis nomor 1346. Hadis sampurna berjudul perjalanan. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu dia <tuh> dibawa oleh Malaikat jibril perjalanan panjang kemudian pula menyebutkan di hadis tersebut wazayhu fi asri sajar Adapun orang tua yang dia itu di pokoknya pohon, nah di pangkalnya pohon itu Ibrahim al-Islam, itu Nabi Ibrahim wazaybiyan haulabhu, ada pun anak-anak kecil di sekitar Nabi Ibrahim pa'ullah dunas maka itu anak-anaknya manusia ini menunjukkan mereka dalam syurga paham? hadis, maka itu adalah anak-anaknya manusia yang disemukan itu di syurga jadi ya, demikian. Kemudian sebutkan bala tujuh itu Nama Malik, kau si Nama. yang menyalakan api itu Malik yang menunggu penjaga neraka. Demikian. Besok masih banyak lagi. <tuh> Di sini maka sudah selesai permasalahan yang berkaitan dengan masalah ini. Kita baca sila terus.